DAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere, hea pereraadio kuuleja. Mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli Minutid. Iisraeli taas iseseisvuse aastapäeval annavad kõik olulisemad meedia väljaanded ülevaate rahvastik olukorrast riigis. Sarnaselt viimaste aastatega on ilga tänavu põhjust rõõmu tunda. Rahvastiku arv on jälle märgatavalt kasvanud. Statistika keskpüro andmetel on niis oli rahvastiku arvuks 9,72 miljonit inimest. Võrreldes esimese rahvaloendusega 1948. aastal on kasvanud rohkem kui 12 kordne. Siis oli kodanik arvuks 806 000 inimest. Üle 60 000 täna elava kodaniku olid Iisralis ka taas iseseisvumise saavutamise ajal. Üle 100-aastaseid on rahvastiku hulgas 3300. 28% rahvastikust on alla 14-aastased lapsed. Riigi rahvastikus 7,145 miljonit ehk 73,5% on juudid. Natuke üle 2 miljoni, ehk 21% on araablased ja 5,5% on kõik teised, kelle hulka kuuluvad ruusid, peduinid ja eurooplased. Võrreldes möödunud aastaga on rahvasti kasvanud 2,3%, ehk 216 000 elaniku võrra. Sellest sündivus on annud 183 000 last, imigratsiooni on riiki tulnud 79 000 inimest ja surmakaudu on lahkunud 51 000. Juudi sündivus on kasvanud ja ulatub 3,13 lapseni perekonnas. Raabia muslimite perekonnas on see keskmiselt 3,01 last. Ligi 50% maailma juutidest elab Iisraelis. Kogu juudi rahva ulka innatakse pisut üle 15 miljonile inimesele. Suurim arv juute väljas pool Iisraeli elab Ameerika ühendriikides. Iisrael on ainsaks demokraatlikuks lähene ühiskonnaks, kus rahvastiku arv kasvab sellise tempuga. 30 aastat tagasi, kui otsustati rajada Araablastest eraldi riik Iisraeli keskele, oli üheks kõige olulisemaks argumentiks hirm, et Iisrael jääb demograafias Araablastele alla. Küsimuse all oli ka Araablaste integreerimine Iisali riigi koosseisu. Vasakpoolne poliitiline tiib kinnitas, et araablased lähevad rahva arvult juutidest mööda, mis võimaldab neil demokraatlikult riigi ülevõtta. Otsustati, et luuaks araablast oma riik. Tänaseks on selge, et juutide arv kasvab kiiremini kui araablast oma. See tõttu on võimalik araablased, kes soovivad tiisali jääda, integreerida riigi elanike hulka. Araablaste oma riigi tekitamine on osutunud mitmete poliitikute soovunelmaks. Tänaseks on kõigil selge, et seda kunagi ei juhtu. Vaid Lääne ühiskondade vasakpoliitikud on jäänud kinni mõtteviisi, et see on kuidagehk ikka võimalik. Iisal on tugev ja õitsev ühiskond, rahvastiku juurde kasv annab ka lootuse tulevikuks. Iisraeli justiitsreform pandi seoses oluliste riigi pühadega kogu aprillikuuks ootele. Kuigi koalitsioon saatis selge sõnumi, et pühade ajal asjaga ei tegeleta, õhkus tuli tuha all edasi. Läbi kogu pühade perioodi toimusid valitsuse vastased meeleavaldused. President Isaac Herzog sekkus jõuliselt asjade käiku. Ta kutsus kokku reformi pooldajad ja vastased, koalitsiooni ja oppositsiooni esindajad, et anda neile võimaluse reformi teemasid oma vahel läbi arutada ja mõlemad poolt rahuldava kompromissini jõuda. Üheks presidendi nõudeks oli, et mõlemad pooled austaks mälestuspäeva ja riigi 75. aastapäeva sellega, et nendel päevadel vältida debatte vastuolulustel teemadel ja loobuda meeleavaldustest. Nendeks kõige olulisemateks päevadeks oli möödunud teisipäev ja kolmapäev, sellega tulid debatti osapooled ka toime. Prisiend otsustas jääda erapooleteks vahendajaks valimata ise poolt. Siiski ütles ta välja, et Iisrael vajab justiitsreformi. Samuti kinnitas ta, et peaminister Netan Ahu väärib respekteerimist nende teemade käsitlemise eest. Ta aga ütlemata, millise lahenduse ta loodab, et läbirääkijad peaks jõudma. Otse kohe, kui kõige olulisemad pühad lõppesid, korraldasid reformi toetajad suure meeleavalduse, mille nimeks sai Miljoni Mars. Meeleavaldajad kogunesid Jerusalem Agneset Ümbrusse, et avaldada toetust valitsusele ja nõuda justiitsereformi läbi viimist. Miljonit inimest meeleavaldusele küll ei tulnud, kuid politsei avaldatud andmetel oli neid kindlasti üle 200 000. Selline toetus saatis jõulise sõnumi välja, et opositsiooni saa väita, nagu oleks rahvasreformi vastu. Samuti nimetasid mitmed valitsuse liikmed fakti, et valitsus sai üli tugeva mandaadi viimastel valimistel, mis annab neile õiguse ja kohustuse oma plaanid ellu viia. Mitmed valitsuse liikmed võtsid toetusmeeleavaldusest osa ja ka kõnelesid seal. Peaminister Benjamin Netanjahu, kes jäi sellest turvalisuse kaalutlusel kõrvale, kirjutas Twitteris Olen sügavalt liigutatud selles rahvuslikku tiiva massiivsest toetusest, kes on tulnud Jerusalema meeleavaldusele. Valitsust toetava meeleavalduse toon erine sigate oppositsiooni omast. See toimus rõõmsa ja piduliku muusika saatel, mis koostus kõikjal võimsast helivõimendussüsteemist. Rahvaslaulis kaasa ja tantsis meeleolu oli ülev. Mõõdunud nädala vahetsele ei puudunud ka opositsioonimeeleavaldused. Suurimad neist olid Tel Avivis ja Persevas. Mõõdmetelt jäid need küll valitsuse toetusüritusele alla, kuid näitasid ometi, et kumbki pool pole oma eesmärkides taganenud. President Isaac Herzog on vaatamata jätkuvatele erimeelsustele siis ka optimistlik ja on korduvalt väljandanud, et ta usub, et mõlemaid pooli rahuldav kompromiss on võimalik. Ta on kutsunud korrale läbirääkeid, kes tunduvad olevat liiga jäigad ja kelle puhul on ilmselge, et nad ei soovigi positiivset tulemust saavutada. Presidendi aktiivselt sekkumisel on mitmete detailides suhtes olnud märgata ka osapoolte teine teisele lähenemist. Siis on veel vara öelda, millisel tingimustel ja millal võiks läbirääkjad kompromissini jõuda. Valitsus on avaldanud soovi justiitsereformiga võimalikult kiiresti edasi minna. Vaatamata sellele võib juhtuda, et see jääb veel üheks kuuks ootele, kuna enne maiiku lõppu tuleb valitsusel vastu võtta riigi eelarve. Tähtaeg on seadusesse kirjutatud ja selle ületamisel laguneb koalitsioon automaatselt. Parlament saadetakse laiali ja kulutatakse välja uued valimised. Et see ei juhtuks, tuleb koalitsioonipartneritel kokkulepida riigi eelarves ja selle õige aegselt ka parlamendis vastu võtta. Ühe roo julgalõku nõukogu on hetkel Venemaa, kes kutsus nõukogu kokku möödunud teisipäeval, et arutada Iisraeli ja palestiina autonoomi vahelist konflikti. Iisraeli suursaadik Ühe roo juures Gilad oli korduvalt taotlenud koosolekuaja koja muutmist, kuna koosoleku ajaks oli valitud mälestuspäev, mis välistab nende jaoks sellest osavõtmise. Tundub, et Iisraeli jaoks ebasobiva päeva valik oli taotluslik. Koosolek kutsuti vaatamata Iisraeli protestile kokku. Koosolekule oli kutsutud mitte ainult suursaadikud, vaid ka välisministrid. Venema poolt juhtis koosolekut Sergei Lavrov. Iisraeli välisminister kohale ei tulnud. Kilade Erdaan ütles ühe roo nõukogus, et see on kõigi juutide jaoks väga pühapäev, kus kogu rahvas mälestab oma kangelastest poegi ja tütreid, õdesid ja vendi, isasid ja emasid ning kõiki häid sõpru, kes on kaotanud oma elud Iisraeli riigi kaitsel. Samal ajal, kui kogu Iisrael leinab, kuulab see nõukogu ulgalised valesid, mille abil mõistetakse Iisraeli hukka kui regiooni kõige probleemid tekitajat. Suur saadik Gila Terdan ütles, ma keeldun veetmas seda päeva, hukka mõistusid ja valesid kuulates. See debatt häbistab langenuid, mis tõttu Iisrael ei võtta sellest osa. Seejärel tegi ta protestiks midagi tavatud. Oma kõne asemel lugesta ette viimasa aasta jooksul terrorismi läbi hukkunud Iisraeli kodanike nimed, süütas nende mälestuseks küünla ja lahkus. Tundub, et on olukordi, kus väärikas lahkumine kaalub üle sõnade rohkuse. Minutid. Te kuulsite saadet Iisraeli minutit. Mina olen saatejuht Peeter Võsu. She alaf buche rak elohim shomea hake elole mitokh aneshama adam nofe livnesho shokea mitfilaktana chotek et adamama Yisrael, Israel Elohai all possible. You gave me my life, you gave me the whole. In my, eyes, my Ma Israil de Elohai The time says to come The man sees Everything has to be good But he doesn't know And he doesn't want to go To the Lord The name of the Lord The name of Israel, the Lord etakul jahol natata li et chayai natata li haakul võinii dima aleb vokhe vesheket kshehlel sotek haineshema zoheket Shma, Yisrael, elohai Hacaba ni le va elohai aseche loeja Hake ev da do le leando broa asecha igame que lo notar vi Sehnelo hai attacco ya oh Natatali e faiai Natatali ha Ben hai dima le poche che Maestra eres el ohai, has chamba mi levan. Trasecotei el ohai aseseto esta. Hace ev la door de England liberó. Se llega men.